a leghatalmasabb cett gyomrában. Három napig vitorláztunk, csak az Isten a tudója merre, mert a különös sajtszigeten természetesen nem árulta iránytűt, a miénkből pedig, mint már mondottam volt, egy szilánkocska sem maradt. Negyed nap hirtelen megfeketedett a látóhatár, s a tenger egyre sötétebb és sötétebb lett. A vitorláinkat dagasztó szél olyan sötét-fekete tengerre röpített bennünket, amiet soha életünkben nem láttunk. Tükre nyugodt, szinte mozdulatlan, és mégis oly sötét akár a fekete éjszaka. Aztán a vízfelszín feketesége oldódni kezd. Sötét pirosra fakul, és olyanná lesz akár a bikavér. Mindannyiunkat elfog a borzalom. De csodák csodája, a vízből isteni illat száll fel. Remegünk, de orrunk nem tud betelni vele. Velem együtt csak a bátrabja merte megkóstolni ezt a különös vizet. Összefogott tenyerünkben sötétről vércsillog, de nyelvünk már a legjobb vörösbort ízleli. <gül> Bíz lett most gondunk, hogy matrózaink lene részegedjenek. Nagy volt az öröm, de megjött az öröm is. Megkaptuk a feketelevest. Mindössze néhány órát örülhettünk a pompás tengernek, amidőn rémülten láttuk. Hatalmas bánák serege körülöttünk. Életemben elég sok bánát láttam, nem tagadom, a bajom is meggyűlt velük, de ilyen óriási példányokat álmomba se tudtam volna elképzelni. Egy akkora óriás szett is akadt közöttük, hogy még a legjobb távcsővel sem lehetett meglátni a végét. Hm, minden kétséget kizárólag a világ legnagyobb cettjére bukkantunk. Szerencsétlenségünkre túl későn vettük észre a tengeri szörnyet. Az ár egyenesen sodort a hajunkat. Kétségbe estünk. Bizony csak a tengerre szálló ismeri igazán a félelmet. Tehetetlenül vártuk balsósunk be beteljesedését. Pár pillanattal később a cetek cetje szájába szippantott a hajunkat árbocostól, vitorlástól, mindenestől. Parányi dióhékén siklottunk be a foga között. Nem csoda, mert egy-egy foga akkora volt, hogy a legnagyobb hadihajó magasba törő árbóca is csak fogpiszkálónak tűnt volna mellette. Há, nem tudom, mennyit vesztegeltünk a cetszájába, szájába. Bajba, a másodpercek is óráknak tűnnek. Egyszer aztán kitátott a cetünk a száját, és egy nagy tónak is beillő vízmennyiséget lefetyelt be. Ezzel szépen be is öblítette hajunkat a gyomrába. Mi mindössze étvágygerjesztőnek szolgáltunk, és nem táplálékú. Így minden károsodás nélkül kötöttünk ki a gyomrába. Olyan volt ez akár az éjszakai kikötése csendes vízüki a levegő füllet volt és áporodott. A gyomorbéli homályba mindenféle vasmacskákat, köteleket, számtalan üres és megrakott bárkát és hajót láttunk. Mindezt cethalunk falánkságát bizonyította. Gyorsan fákjákat gyújtottunk, hiszen nekünk immár sem a nap, sem a hold, sem a csillagok nem világítottak. Naponta kétszer mély vízbe dülöngélt a hajunk, kétszer pedig, amikor leapadt a víz, a gyomorfenekére süllyedtünk. A cethal ivása adagányt, ürítése az apát jelentette. Kiszámítottuk, hogy óriási fogva tartunk egy alkalommal annyi vizet iszik, amennyivel egy 300 mérföld kiterjedésű tavat lehetne feltölteni, és az ilyen tó bizonyal nem holmi pocsoja. Rapságunk második éjszakája után, kihasználva az apájt, a kapitányjal és néhány tisztelet egy kis barangolásra indultunk. Fákja fény mellett vágtunk neki felfedező útunknak. Nem sokára tízezer különböző nemzetiségű emberből álló menetbe potlottunk. A cetthal fogjai éppen tanácskozásra gyülekeztek. Azt akarták kisütni, hogyan szabadulhatnának meg. Némelyikük már évek óta teraboskodott a szörn gyomrába. Az elnök épp bennünket óhajtott üdvözölni, amikor az átkozott cet megszomjazván ismét vizet <gül> A víz olyan hirtelen zúdult a gyomorba, hogy ész nélkül visszamenekültünk hajóinkra. – Csodával határos, hogy senki sem furlatt meg, bár néhányan csak nehezen vergődtek el a mentő csónaköpi. Néhány óra múlva ismét ürített a hal, s így a szerencse nekünk kedvezett. Apadt víz, megtarthattuk a gyűlésünket. Bizonyára sokuk halhatott rólam vakmerőségemről és csodás lélek jelenlétemről mert engem választottak meg a gyűlés elnökének. Nem sokat gondolkodtam ezen, hiszen a mentőexpedícióra kellett összpontosítanom. Csak is ezzel adhattam bizonyságát annak, hogy nem érdemtelenül választott meg a sok ezer szerencsétlen ember erre a magas tisztségre. Nyert ügyed van, ha a bajba nem veszted el a fejed? Ezúttal is kitűnő ötletem támad. Azt tanácsoltam, hogy a két legnagyobb és legerősebb árbócot vasaljuk egybe. Ehhez a művelethez a legjobb erőben lévő és legügyesebb férfiak segítségét kértem. Aztán elmagyaráztam, hogy amint a cett kitátja a száját, nyomba feszítsük a fogazata közé az egybevasalt árbócokat, hogy többit ne tudja becsukni a száját. Ha ez sikerül, miénk a hőn állított szabadság? Kiválasztottam a száz legizmosabb férfit, és már is munkához láttunk. A szörny gyomrába hamar megtaláltuk a két legmagasabb árbócot. Lefűrészertük a helyükről, és gyorsan egybevasaltuk őket. Szavamra nehéz munka volt. Alig, hogy elkészültünk, megjött a kedvező alkalom. Csettünk, ásított, nagyra tátotta a száját, s mi gyorsan kipeckeltük a pofáját, és pedig úgy, hogy a két összerút árbóc egyik vége a szájpadlásába, míg a másik a nyelvét átdöffe, a szájfenékbe fúródott. A víz most hatalmas sugárba zúdult a hal belsejébe. Jó magam, száz erős segítőtársammal fürgén az előre készelétbe helyezett bárkába ugrottam, és megfeszített erővel evesztünk kifelé a szabad tengerre. Sok ezer társunk a hajókon várt jeladásunkra. Mint már említettem, valóságos hajóhat, szám szerint harmincöt különböző nemzetiségű hajó vesztegelt a cedgyomrába. A hajók egymás után futottak ki a cedgyomrából a tengerbe, a sötétség fogságából a nap szabadságba. Mind a tízezren elkábultunk a friss levegőtől és a napfénytől. Későbbi számításaink során kiderült, hogy csupán mi, akik utolsónak kerültünk az ocsmán gyomor fogságába, összesen 14 napot töltöttünk ott, hát még a többiek. Sok-sok szerencsétlen hosszú éveken átraboskodott a cz s és most egyenesen csodának tűnt, hogy senki sem vakult meg a fénytől, és nem bolondult meg a nyílt tenger látásának örömétől. Árbócainkat a cet óriási szájába hagytuk, hogy a jövőbe minden hajóst és hajót megkíméljünk attól a szörnyű szerencsétlenségtől, amelyből mi szerencsésen megszabadultunk.